Salme 20 Til Dirigenten, en sang med musikkledsagelse av David Måtte Jehova svare deg på trengselens dag? Måtte Jakobs, Guds navn, beskytte deg? Måtte han sende din hjelp fra det hellige sted og støtte deg fra Sion? Måtte han komme alle dine offergaver i hu, og måtte han godta dine brennoffere som fete? Måtte han gi deg etter ditt hjerte? og måtte han fullbyrde alle dine råd. Vi ville rope av glede på grunn av din frelse, og i vår Guds navn skal vi løfte våre bannere. Måtte Jehova etterkomme alle dine anmodninger. Nå vet jeg at Jehova visselig frelser sin salvede. Han svarer ham fra sine hellige himmeler med sin høyre hånds veldige frelsesgjerninger. Noen taler om vogner, og andre om hester, men vi får vår del skal tale om Jehova, vår Guds navn. De har brutt sammen og falt, men vi får vår del har rejst oss, så vi kan komme oss igjen. Jehova, frels kongen! Han skal svare oss den dagen vi roper.